Замість податися до Каштана, полковник Ауреліано Боендіа теж вийшов з дому і приєднався до натовпу цікавих, які повитріщалися на процесію, що сунула вулицею. Він побачив убрану в золоті шати жінку на спині у слона. Побачив сумного, одногорбого верблюда. Побачив убраного водіж голландки ведмедя, котрий вибивав ложкою по каструлі. Побачив паяців, що викидали всілякі коники в кінці процесії. І по тому, як усі пройшли, і на вулиці нікого не лишилося, крім осяяного сонячним промінням порожнього простору, летючих мурахів та ще кількох роззяв, загрузлих у трясовині нерішучості, полковник Ауреліано Боендіа знову стрівся віч-навіч зі своєю жалюгідною самотністю. Тоді він, думаючи про цирк, попрямував до каштана і, поки мочився, пробував і далі думати про нього, але вже нічого не міг пригадати. Втяг голову в плечі, мов курча і застиг уперший чолом у стовбур дерева. Родина дізналася про те, що сталося тільки наступного дня об одинадцятій годині ранку, коли Санта Софія п'єдат Поніжши сміття, на задній двір спостерегла, що до каштана злітаються грифи Останні канікули Меме збіглися з жалобою у зв'язку зі смертю полковника Ауреліано Буендія В будинку з наглухо зачиненими дверима та вікнами тепер було не до свят Розмовляли пошепки, їли мовчки, тричі на день читали молитву навіть вправи на клавікордах у спекотні години сієсти звучали як похоронна музика. Таку сувору жалобу встановила попри свою приховану ворожість до полковника сама Фернанда, вражена урочистістю, з якою уряд ушанував пам'ять померлого ворога. Ауреліано ІІ, як звичайно, під час доччиних канікул ночував удома, і очевидячки Фернанда вжила якихось заходів для поновлення своїх законних подружніх прав – був свій наступний приїзд через рік. Меме побачила сестричку, яка недавно народилася. Її назвали всупереч материному бажанню Амарантою Урсулою. Меме закінчила школу. Диплом, що кваліфікував її як талановиту клавікордистку, було одностайно затверджено, коли вона блискуче виконала народні мелодії XVII століття на святі з нагоди завершення її науки – який поклало край жалобі. Ще більше, ніж мистецтво меме, гостей захопила її незвичайна двоїстість. Легкодумна, навіть трохи дитинна вдача, здавалося, робила її нездатною до будь-яких серйозних занять. Проте, сівши за клавікорди, меме цілковито змінювалася. В ній проявлялася несподівана зрілість, що надавала її вигляду цілком дорослої людини. Так бувало завжди. Як по правді. В меме не було особливого покликання до музики, але не бажаючи перечити матері, вона твердо вирішила досягти високої досконалості у грі на клавікортах. З таким самим успіхом їй могли присилувати вивчити будь-яку іншу справу. Уже в дитинстві їй надокучила суворість Фернанди, її звичка вирішувати все за інших, і меме ладна була принести ще тяжчу жертву, аби тільки не стикатися з непохитністю матері. На випускній церемонії у дівчини склалося таке враження, ніби пергамент з готичним шрифтом і пишними великими літерами звільняє її від зобов'язань, які вона взяла на себе не так через послух, як задля власного спокою. І вона думала, що відтепер навіть у Перта Фернанда не стане більше згадувати про інструмент. Адже самі черниці називали його музейним експонатом. У перші роки Меме здавалося, що її розрахунки виявилися помилковими. Бо хоча вже півміста встигло виспатися під музику її клавікордів на родинних прийомах, на всіляких благодійних концертах та шкільних вечорах і патріотичних ушануваннях, Фернанда й далі запрошувала до будинку кожну нову людину, якщо вважала її здатною оцінити талант точки. І тільки після смерті Амаранти – коли родина знову на певний час поринула в жалобу, Меме вдалося замкнути клавікорди, а ключа сховати в одній із шаф, не побоюючись, що мати почне розслідувати, коли саме іще її провини він загубився. А доти дівчина терпіла при вселюдній демонстрації своєї обдарованості